Їй самій досадно від задуму, бо от знову, як приречення, руйнує огнем, коли будинок призначено для праці. Чи така доля? Останній вчинок, що можеш зробити, певно, і здійснюється суд над тобою. О, як на світі поночі. ночі. Ви чи ні, Джесіка? Я з двома друзями, знайомтесь. Дякую, в довірі подзвонили діяти. Дехто з наших теж безневинні в'язні, як ваш приятель. Затримаєм їх кару хоч ненадовго, тим часом можливі зміни. Тут весь бомбовий пристрій. Кладіть у свою торбинку. Одну меншу бомбу тримаю по крайній випадок. Таїса, вже я несу. Джесіка. Пождім, зосталася часинка. Службовці якраз відходять до спільної кави. Як хтось відстав і зустрінеться, скажімо, за нами слідом грабіжники. Пустіть у будинок переждати, гаразд? Таїса, я знатиму Перший учасник Пам'ятати вибух настроюється на період 20 хвилин Другий учасник Втекти вчасно по годиннику Почепити напис на двері Для випадкових про бомбу попередити Щоб ні краплі, ні чієї крови Попередимо, різнула Джесіка Передусім успіх, нам пора Обидві віддаляються. Перший учасник. Не можу дарувати собі, що згодився. Найкращий осяг, тільки затримка на декілька днів. Не зрівноважує можливої невдачі з загибелі обох відчайдушок. Яка гордість. Уперто відсторонили нас, мовляв, зроблять самі. Бач, бойовики. Другий учасник. Я навіть готувався силою забрати наші бомби назад, але Джесіка... Зразу голосною бучею завалить всіх. Перший учасник. Добра революціонерка, рішучий характер, взір для тисяч. Другий учасник. А нова? З зелених тимчасово подорожня на один навіжений вчинок. І попрощалась. Перший учасник. Я чув покинула нареченого. Другий дуривше покпив з неї. Від нестерпних докорів собі ладна вскочити в діючий вулкан. Другий учасник Часто буває Тепер виявиться, хто вона Помітив, навіть безрозсудна Джесіка Трохи нервується, а вона З якою кригою в думці Від безвихіддя Вони вертаються, так скоро Всі пішли на каву З технічного приміщення Розповідає Джесіка І ми сховали міну в кут під накриття Скоро вибух і пожежа Перший учасник «Напис на дверях повісили?» «Восторогу від жертви». «Напис? Який жах!» – скрикнула Джесіка. «Я поклала долю і забула». Другий учасник. «Страшно подумати. Хтось заходить туди в час. Джесіка, дай свою торбинку». Та їй сервучко взяла звідти запасну бомбу. «Мені нестерпно, що станеться. Хтось прийшов зарані на смерть. Я ж попереджу. І доруйную через вікно рештку, колись збереглась. Біжу. Ждіть». Марно її слід накрикнула Джесіка, як наказ. «Стій, зараз вибух, тобі пропасти!» «Яка шаленість!» Перший учасник. «Безумство, розлад і загроза при кожній справі!» Другий учасник. «Але часом надзвичайно рідко, також рятунок!» «Я повинна бути з нею, стримати!» Турбується Джесіка. «Поспішу туди!» Придьма учасники взяли її під руки, кажучи. «Вам стояти тут!» Якщо згинути, то одній, не обом. Враз від висотного сполохового виплеску обкинулася виднота в околиці, і тополі затремтіли багристо світляними примаринами, коли негайно ж рознісся розгрім, і повторилися з меншою силою поблиск і гуркіт, звідти з метом підняло димряву й понесло, розділивши, мов на хмарості, клубочини та течійності. Скоро ж повернулася задихана Таїса, видно врадована з доконаного розбиття построю. Вимовила тільки два слова: "Спинено, безкровно". Чи треба було другого вибуху? Ви дитя, докоряє Джесіка. Тихо, стримують супутники мовчим, близько перехожі, ми ніби випадкові свідки. Старший чоловік і коло нього хлопчик зупинились і дивляться на пожежу в її розрості. «Мабуть, бунтарі підклали заряд, – відгадує дідок, – схотіли комусь підмогти своєму за решіткою».